Здається, ми знайшли, звідки поцуплений той злощасний штепсель, повідомив правда, не дуже впевнено. З лампи Юхима Сидоровича. Крота? швидко уточнив Хаблак. Завгосма? Саме так нахилив голову Петренко, і Данько там зараз з'ясовує стосунки. Хаблак не дослухав його, вискочив з кабінету і швидко попрямував до завгоспової комори. Ще на підході до неї, почув збуджені голоси і покрутив головою. Дарено ох, даремно, донько лається і завгоспом теж мені доморощені слідчі, для чого втручатися у свої справи? Кріт сидів, втиснувшись у пряму спинку стільця. Окуляри в нього сунулись на кінчик носа, дивився коротко зоро й зацьковано. Навіть простягнув руки вперед з розщепіреними пальцями, бо збирався боронитися чи, принаймні, не підпустити до себе розгніваного денька. А той тримав у руці лампу, погойдував нею, і довгий чорний шнур звивався, як гадюка. «Який штепсель? Чо чіпляється до мене? Тобі штепсель потрібний, разом із лампою?» Очі крота блищали гнівно. «Бери, котись під три чорти!» Хаблак не досить ввічливо забрав у донька лампу, Примостився на ящику навпроти завоста. Донько й Петренко стояли в дверях, відгороджуючи їх від коридора. Розумієте, капітане, почав донько, видавництво закупило нові настільні лампи років чотири тому. Усі вони мають чорні штепсель, а тут коричневий, і явно новий. Хаблак оглянув штепсель. Справді новісінький. Контакти аж виблизькою човпізною, запитав. Поміняли недавно. Завгосп, мову роздратовано, бризкаючи слиною, і ви такої. Я вже казав Данькові, знати не знаю її, відати не відаю. Ну, чого просіпилися з тим штепселем? Хаблак витягнув з кишені загорнутий у хусточку чорний штепсель, знайдений на клумбі, показав Завгоспові. Його хтось викинув учора ввечері через вікно на двір. Перед цим зіпсувавши ним світло у видавниці. Очі вкрота округлилися. «Ось воно що!» – вигукнув злякано. «І ви вважаєте, він од моєї лампи?» «Можливо, я не міняв ж тепсіль. Хто ж, якби знав, Хаблак уважно обдивився, обгорілий штепсель. Тут збереглися відбитки пальцю, сказав, і тут же поправився. По-моєму, збереглися. Дамо сьогодні на експертизу, і доведеться взяти відбитки ваших пальців, шановний Юхиме Сидоровичу. Прошу вас під'їхати сьогодні до міського карного розшуку. Завгосп одразу знітився. «Ну, а якщо мої відбитки?» – запитав. «Значить, ти старий чорт!» – зіпсував учора електрику, вивкнув денько роздратована, а зараз придуєшся!» Хаблак зупинив художника коротким рішучим жестом. «Хто вам дав право ображати людину Петре?» – запитав до Кірлева. «Може, я не правий, то хто ж ще?» «Він виготовив жука, а потім викинув його, гадав кінці воду». Та ми знайшли. Якщо на Штепселі справді відбитки пальців громадянина крота, мов хаблак серйозно і відтінком офіційності, то це свідчитиме тільки про те, що Штепсель від його лампи. А хто зробив Жука? Дізнаємось. Завгост підвів угору пальця. Чуть розумну людину, Данько, запитав з викликом. Не кажи, злодій, поки руку не схопив. Схопимо, пообіцяв Данько з викликом, але Петренко поклав йому руку на плече, закликаючи заспокоїтися. А ваша кімната замикається? запитав хаблак Юхима Сидоровича. Звичайно, всі кімнати у видавництві замикаються. І ключі висять на дості у Вахтера. Так. А буває, що ви виходите, не замкнувши за собою двері? Звичайно. Чого ж кожного разу замикати? Тут у мене стіл та стілець більше нічого. Комору замикаю, там видавниче майно. Його належить замикати. А тут що? Тут нічого не візьмеш. Нікому не позичали лампу. А у нас у всіх кімнатах є. Чого-чого ламп вистачає? Може... «Хтось сам забрав?» «Я так вважаю, забрав і замінив штепсель». «Ти нам голову не задурюй!» – не витримав Денько. Хаблак вимушений був осмикнути його. «Дуже прошу вас не заважати!» – попросив. «А ви ж прямий доказ! Штепсель з його лампи!» «І прямий і побічний Обвинувачення не може ґрунтуватися на таких доказах».